Oh uh -huh. Asalamu alaikum të nderuar televizionistë, mirë se takohemi në emisionin ton dhe tuajin duke kërkuar përgjigjen. Si zakonisht në këtë kënd ne takohemi për t'ju dhënë përgjigje gjitha pyetjeve që tashmë kanë arritur në postën tonë elektronike. Dhe me mua në studio padyshim për t'ju dhënë përgjigje gjitha pyetjeve tuaja është profesori Gaxilani Muhamet Dermaku. Asalamu alaikum profesor dhe mirë se erdhët. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakat. Mirëseojtë. Un besoj se më knaqësi do t'ju përgjigjemi pyetjeve që tashmë na kanë arritur në redaksin ton elektronik. Gjithsesi më knaqësi kam uh, marrë ftesin e juaj dhe jam përgjish po ashtu me knashti, shpësër që të kaloj mirë. Po Allah përblef, hojx, inderum, po si ju shpërblev, të atërhojgjë inderu mund për e lidzej pyke në parë. Si komentoni ju me ndimin pozitiv dhe qëndra që po hapën e për Kosovë që proklamojnë se me me ndimin pozitiv mund të arishë qëfar dhe që duash? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, nës salatu nës salatu nës salatu nës salatu nës salatu nës salatu nës salatu nës sal e sa i përket kësaj rrëme filozofike për mendimin pozitiv që tash me kët terminologji njihet në mesin ton, përndryshe pozitivizmi është termërdhje ndoshta më adekuate që njihet kjo rrëm dhe natyrisht edhe nëse duket për vendin ton paksa e re me shfaqjen e mendimtarëve, promovuesve, protagonistëve të pozitivizmit, ë nuk është një shkollë e re, megjithatë, ë filozofike, por kjo daton diku në shekullin 19 kur disa filozofë të Evropës dhe përgjithësisht mund të thuhet të Francës, të Anglisë, më vonë edhe me shtrimje në Amerik, ë pozitivizmi merrni kohë që do të ishte si një kundërtathënie ë ta çujë e, e fryma filozofike që ekzistonin deri atëherë. Edhe pse thuhet se rrënjët e pozitivizmit si ide do të kishte edhe më herët diku në shekullin e, 16, mirpo Ajo që mund të thuhet se njihet me këtë emër dhe njihet si rrym e veçantë filozofike, është pikrisht viti 1826, pra në shekëm 19 dhe e, me vonë, pastaj ka dhe mëndimtar tjerë që përqafojnë këtë rrym filozofike e promovojnë atë, të këne, ma te për në periudën e pasluftës, njihet edhe në vendin tonë, se me pozitivizëm siç e thatë ju, mund të arrihet gjithçka dhe natyrisht ka thirrje të tilla që në në mënyrë të vazhdueshme kërkohet përçafohet kjo rrymë e këtu më radh. Natyrisht Islami si fe e mbulon edhe edhe aspektin shpirtëror të njeriu kur themi edhe aspektin, ma di aspektin shpirtror të njerët e sublimon. Dhe nëndoshta nuk do të mbetë i shumë vend, jo me këtë rrymë filozofike, jo me pozitivizmin vetëm, por gjdo rrymë filozofike do të ishte krasuar me filozofin islamet, do të ishte e pa njështë e krahasueshme sepse kjo buron nga vetë krijuesi i njerëzis, krijuesi i gjësisë nga Allahu xhallal xjalaluhu, etjëli mosë miri di se çfarë neoitet njeriu siç e nje e gjallë. Dhe natyrisht Allahu e sublimoi në mënyrë shumë precize, në mënyrë shumë të kompletuar islamin dhe në momentet kur tha eljoh me e këmëll të lekum dinekum o e të mëmë të alejkum njëmëti vërë di të lekum unë islam e dina sot e kompletoha për ju fenë të uaj dhe e përso sa ndajush dhëntin time dhe jam iknaqën që për ju islami të jetë fe dhe me nacionin fe dhe din në këtë rast në nënkuptojmë anën shpirtrore besimin si dhe praktiken duke fillu prej ibadeteve si u lidhen mes krijesave në kët rast njeriu dhe Allahut si dhe raportet pastaj ndër njerëzore e kështu me radh. Për Islamin e mbulon dhe do të ishte e panevojshme që të kërkohet diku tjetër të gjehet prehje sin aspektin e, e anës ligjore po ashtu edhe në aspektin e anës filozofike, anës shpirtrore. E, pozitivizmi do të kishte arsyje të përhapin në dërsta ma teper të kë vendet dhe të popujt ku anës shpirtrore thue se është e that, është jo produse, është e, jo kompaktibile me nevojat e njerëzve në ato vendet. Thënë të drejten për vendet islame, që njëhen e, faktikisht ma fuqeshum që respektuot islami, në është ta pozitivizmi përvesht të ekspertët nuk njëhet në popull, për shkak se nuk gjenë prehje ose nuk gjenë treg të quj, e, as aj person që promovon ose thirë në vlerat e pozitivizmit, për shkak se ato jënë të tejkaluara, kur një njëri dhe më thonë është pajis me filozofin islamen në vetë vete është vështirë të gjeshë zbrastir të aj e dhe të futesh ndonjë ide tjetër dhe ai ta pranoj me me zemërzësi. Ndërsa në vendin ton si pjesë gjeografike e Evropës, tash në vendet e, që është themeludhe, ndoshta edhe themelimi vetë është si nevojë që ata kanë pas, do të ishte ndoshta pak në këtë rast në kundërshtim me nevojat të qytetarëve të vendit ton për shkak se E, nëse dikush dëshiron ta mbuloj zbrastire në shpirë të rore ka mundësi që për mes besimeve që i kemi e, në vend, vetëm ti ta hapë gjokësin, ta hapë zemën që ta përqafoj fenë besimin që aj i përketa ti dhe besoj se do të ishte i pa, pa nevojshëm që të kërkon prejhje të, të ndonjë mendim filozofikë si që është mendimi pozitiv që është një jetëne E, në këtë rast, sidomos jam i thirur që të flasë si hojë, në islam do të gjenin, do më dhëmë prejhen gjithdo njeri që i mungën e, nga shpirtrorja dhe mos të hezitojnë, ne jemi të prirë në do shta pak si popullë që e, asaj që është e jona të jahun bimblerat ose të mendojmë se ajo nuk, nuk mbulën në dishka sikur në në aspektin, domethënë të vlerave kadrovike, si në aspektin e vlerave morale, si në aspektin e vlerave e, edhe materiale, atë çu e kemi mendojmë se si nuk nuk gulen. Përkundra ze ta shfletojmë me zell çështjen e filozofisë islame si si nuk nuk duhet ta quajsi ideologji, po ta themi ai çu kërkon ideologji, le ta lexojmë edhe për këtë kandid dhe do ta shëse e pozitivizmit, domethën do të do ishte i panevojshëm pasi që Islami ngrit në lart njerin, personalitetin e tij, brendin e tij dhe ne në fakt po të shikojmë edhe vet praktikën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thirjet e tij, jetën e tij, msimet e tij, do të shohim se në fakt gjithë jeta e tij ka qenë pozitivizëm ose pozitive. E, a gjithë një ka, ka kërkuar të largot u rejtja ndër njërzore a gjithë një ka kërkuar që të duhet vlaj e, si at, e, dhe tja, tja dëshirosh ati si kur e, që ja dëshirën vetës a gjithë një ka kërkuar që e, të respektohet i vjetri të mëshirohet i riu e, a gjithë një ka kërkuar që e, njërzit e, të marin e rolet e veta dhe detyrat karshinëri tjetrit në të njëjtën kohë. Ë, në një mënyrë apo tjetër për të mos u zgjatur tepër në këtë pikë, Islami ë madje edhe me ibadetet e veta e ngrit një njeriun në aspektin shpirtëror, sikur që, si që, që është falja namazit, një adhurim, një ibadet që kërkohet nga muslimanit ta kryejë 5 herë në ditë, e çu Po, po të shikosh me ndimtarët e pozitivizme që ka kërkojnë thonë përshemull falenderimi është që e ngrit njeri unë, në aspektin shpirtnur në një shkallë të paparashikuar në ndërsa ne e, me 27 rekatët në dit e, do të quja në këtë rast e, me, me, me 17 rekatët të, të, të farzëve pastaj me 20 rekatët gjithsej me sunetet Uh, në gjithar e katë e kemë obligim ma djetë të lezojmë surën El Fatiha që fillan falenderimi i takan Allahët Zotit Botrave falenderimin e së është në vetë vetë e vlerë kër i thuhët krijesës pas të i e, e arrinë kul, kul, kul, kulminacionin e vlerëve kër i dërituot Allahët Po gjendruar, Allah i shpërblev për këtë përgjitje dhe në vijem është një pyetja interesante. Tëtë një të rishikuës kanë probleme me namazin e sabahut. Indodhë shumë që di që shë e ndërë si kure ka falë namazin e sabahut dhe pikrish në momentin kërë i vjen koha për ta falë namazin, edhepse i del gjume, a i vazhdo në gjume për shkak që ka për shtypen si kure ka falë. E shosë që rënë shpesh kja ndërë dhe ka ka dilemë rreth kësaj, do në të di më shumë për këtë problem, pse po ndodh kjo, por ne realisht para se të japim përgjigje, të ushqerojmë të rishikuesve tanë që nuk jemi këtu për t'i komentuar ëndrat, por pse jote mos flasim sa për problemet e natyrorëve të tilla. Ë besoj se do të ishte ndoshta e drejtë përderisa lidhet edhe me aspektin juridik, Islam lidhur me arsyeshmërinë e mos faljes së namazit sabah në atë rast përderisa ka ndjenjë se ka fal. Natyrisht se personi në fjalë dhe këto raste që mund të ndodhin pikrisht pasaj me namazën e sabahut, i cili është një namaz i vërtet i sabahut dhe i atij atis për e, për dy ftyrshit, çu shka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe është vihet në pa më tepër ngadajtshmëria e muslimanit për ta e, implementu besimin e tij në vepër pra që Me, me, me mund do shta të zxot në mëngjes e datër kër është pak ma i lodhur dhe e, ta fillon ditën e ti me i badet me namaz me pastrim, do më thonë me abdesi, kështu më radhë. Natërësht dihet se armik i njeri në këtë ras për ta pengu nga falje namaz, do shtë gjallë i shejtani që në një mënyr apo tjetër mundot ta pengoj atë në, nga kyve prim i, i, i cili do të ishte shumë e, do me thënë së për jetën e ti edhe në dunja edhe në ahiret. Në këtë rast, mund të themi lirish se shëjtani paracitet në andër dhe jabon personit që flenë ja personifikon vetë vetën kinë se po falet. Zakonisht, këto rastë mund të ndodhin të këta namazli që fillimisht janë në këtë rrugë. Që ende ndihin të quj jabanëgji me falin e namazët dhe në një mënyrë apo tjetër ata duhet punojnë në mënyrë edhe më intensive në luftimin dhe dobësimin e, e kësaj shtypjeje që ja bën shejtani edhe në xhum. Prandaj do të duhej dhe do të kishin preferuar në këtë rast që personi në fjalë kur të bie në xhum të bëjë para syh mësimet profetike se çfarë duhet të këndohet, çfarë duhet të thuhet në xhum para se të shkojë në xhum dhe e, në këtë rast të largohet në një mënyrë apo tjetër ndikimi i shejtanit. Pastaj, ë, të lodhët, ta prekupon veten më tepër sa i përket çështjes së namazit të Sabat, ta ket breng dhe ë lutjet e tij dhe brenga ati, tjen, e tij do të jenë ë indikator kryesor se kjo t'ndodh në praktikë që ai të qoftë ta fën namazin e Sabat e jo tash vetën kimse e ka falur. Alo, ju shpërblet të nderuar, unë urroj të teleshikuese tani vërtet po ndan të kënaqur me gjitha përgjigjet nga ju, në vim polezajt e pyetjes në radhës. Thot një teleshikuese: "Kam një pyetje që mua dhe bashkëshortin timra solli direkt tek një mos marrveshje. Kam dëshirë të di thotë asht lejuar të shkosh në dasmën e dikujt të familjes, edhe pse aty pyet alkool, por kuptohet që ne nuk e konsumojmë atë. A ka diçka të keqe nëse ne jam me prrezent në një event të tillë?" sikur pyetja konsistente problemi i tyre ka ardhur për shkak të pjesëpas ndasma me alkol natyrisht se në vendet ku ka alkol nuk lejohet të, të hyjë të qëndrohet për shkak se ndalimi i alkoolit nuk vjen vetëm të konsumimi i ti, tij po vjen deri te edhe qëndrimi me persona që pinë alkool në vendi ku konsumohet alkooli pastaj shitja e alkoolit barti alkoolit dismesa në në mënyrë apo tjetër për prodhimin e alkoolit e kështu me radhë të gjitha këto hyjnë në ambrellën e e, e, e, e kësaj dukurie që është haram dhe të gjitha këto janë haram, që janë të përmendur me tekstin e hadithit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Natyrisht se ne ballafaqohemi në jetën e përditshme në familjet tona, sidomos në përgazmente, në për mbrëmyet ndryshme që janë gazmore, dasma, sënë e ti, e tjera, ku mëtojnë gëzimin njerëzit të shprehin për mjetë disa dukurive devijuse që janë të, të keqe për shëshrin. Madje, madje, këto janë imitimi shëshrive tjera jo islamin. Nëse një përsonë hezitën të shkoj dhe pengohet të ajo dhe kërkohet si musliman. Do më thënë në esencë nuk lejohet të shkojt në atë dasëm ku uh, konsumot alkoholi. Mirë po shpesh herë njëzit ndërsatë për këtë pysin, gjinde në situata ku uh, do të varëj uh, betja e lidhjeve eksistente, lidhjeve familjarën me sta dy në dy familje apo këputja tyre në, në përgjësi dhe në këtë rast do të kishim bër disa dallime mes të afërsisë dhe largësisë lidhjeve familjare. Pra nëse vëllai te vëllai dëshirojnë të mos shkojnë në dasm për shkak të alkoolit, atëherë do të vihet në një në dilemë çështja e e, e fetvas, domthon se a duhet shkoj apo duhet apo duhet të mos shkoj. Tash në esenc nuk lejohet. Mirë po, të njëjtën një një kohë edhe kputja e lidhjeve poshtë nuk lejohet ajo që ne duhet ta kemi parasysh është rolin ton edukativ që duhet ta kemi para se të vendosim të shkojmë apo të mos shkojmë në atdase apo në at gazmen. Ëh pra ne duhet pavarësisht fetvas ton duhet ta mbjellim gjëne pozitive që ata të mos e përdorin alkoolin. Për shkak se ata doin të degustisin kë musafirët që i kanë thirr për tu kënaqur në at gazmen dhe jo për ti për t'ju humbur mendjen dhe në at rast, domethënë të ndodhin edhe gjëra të pa të padëshirueshme, sepse alkooli humb mendjen, kur humb mendja humb let morali, pastaj një shikim i pa i padëshirushëm në një antar të familjes, një xhest i pakontrolluar nga i dehur i etj e etj mund të sjellë dëm shumë më të madh, zotron për këtë dhe është ndaluar konsumimi i alkoolit ë në këtë rast do të thonim pse nëse është lidhja shumë ngusht e pra, si ngushtë e familjes, pra siç përmendëm vllai te vllai dhe ai edhe përkundër sugjerimeve, mësimeve, këshillimeve, ë nuk mbushet mendja e tij që ai të heqë dorë nga mbajtja e alkoolit në atgazment, atëherë do të thonim të shkojë po të mos prezantojnë në në at sallë, mundësisht domthonë të lëvizë të dalë. Sa i përket ë lidhjeve më më të largëta atëre është e mundur që ai edhe ta shpreh pas. E, dhe dhe kjo duhet të ndodh. Nuk po vi për shkak të kësaj edhe kësaj. Apo të shkojë detë tek dasma se nganjëherë ndodh bile shumica raste ndoshta janë të tilla që ai nuk nuk është e, e rëndësishme të paralajmëroj se çfarë do të përmbajë menunya e darkës në atgazment dhe ndoshta ai mund të befasohet kur është ai alkooli, ai të shkojë del tek dera, të ndryshojnë në një pjesë të kohës kur është se është alkoli, pastaj në mënyrë pak paksa dhe demonstrative to largohet nga nga i gazment. Ataj u shpreh duke u nderuar dhe në vim do të flasin për një brang që duket se i shoqëron shumë tërrinjë. Ë një të rishikues thotë që don si shumë tërrinjë kam këtë problem, bëhet fjalë për Përtacin ose të mbëllëkun thotë përmë shoqranë shumë kohë dhe një farëforme, shpesher e qëta dhe në depresion këta individ. Me që shqyllot ju dritohë o shqydi ju ati? Po, pa tjetër, dëmbelija ose përtacija, është smundje ta që i shpirtërore që duhet të luftuar dhe mund të luftohet. E, nga, se, cili person, se cili person pa preja shtim, është i prekun nga kjo. Jo rastësisht i dërguar i Allahot Muhammedi, lafdrimi dhe pa që Allahot qofshin betë, është lutur i është lutur Allahut që ta mbrojë atë nga përtacia, nga korracia, nga frika e etj. Domethën si si xhana negative, si aspekte që e deformojnë personalitetin e një njeriu. Por përtacia është një diçka që e njeriu mund të ta të, të humbë tërësisht përkundër aftësive që që i ka. Ne shohim se shumë talent e nuk arrin të përfundojnë shkollimin e tyre jo pse nuk kanë kushte materiale e as më pak pse nuk ua do shkollën, po thjesht portojn, nisën, vazhdojnë, kryjnë disa provime, pastaj janë gjana tjera në rrugë që do ta pengojnë dhe do të krijojnë taj për ta cin. Pra në këtë shembull që mora vetëvetiu do të mund të konstatojmë se mkatet ose ushkimi i epshëve mund të jetë shkak për për rritjen e përtacis. Por njeriu ku shkon rrugëve tjera, pastaj priton rrugëve tjera që që që ngrej edhe epshi ka ato do të do ta xej vetën të paaft ta menaxojë vetën në at rast dhe të hyj punë serioze që do të jenë për të mira për të ardhmen e tij të dënia se do ta hirit ë nën këta as do të sugjerojnë për çdo njeri që ballafaqohet me përtacin, po ose ndoshta ata që ndoshta kalojnë në, në një sfundit tashu i kronike nga përtacia, që ë ta praktikojnë doan pra e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për që të luten Allahu që të të mbrojë nga përtacia, kopracia, frika e tjera. Pastaj ë ata persona duhet ta të lexojnë më tepër. Duhet Të, të rrisin ambicjet e tyre për punë seriozë. Ajo nuk vjenë vetë vetë ju. Për të cia zhvillot në ato momente kur të e shë vetën pa perspektivë, pa rolë në shërshri. Nërsa nëse e, ambicjet janë më të larta, pra unë jëmë ajë që mund të bëjë këtë nëndryshim në vetë vetën timen, në ratë parë, në familjen timen, para përgaditja për të marë role në familje, pra në njeri dotun kur do të martohen do të kem kët kët kët, të kur do të kem fëmijë do të kem kët këtë rol apo atrol dhe përgatitja ose para përgatitja e tij do të ishte çuhet të thonë ë nevojë ta për para përgatitje do ta do ta thonë atë në leksim për shembull dhe në marrjen e hapave konkret ë për ta përmirësuar vetën vetë në ato aspekte. Për shembull çështa largon ai varfrin. Nëse e ardhmja pret me me nevoja tjera që nuk i ka sot. Ai duhet të punoj, çka duhet të punojë? Nëse është në fazën e shkollimit do të të të të vazhdojë arsimim, nëse është në fazën e kryerjes së ndonjë zanati, ai duhet ta performon veten ë mirë në atë zanat, në atë xhehe, në atë e, profesion të caktuar që ai do të mund të avancojë në jetën e tij e pastaj njeriu duhet në kuadrin e ngritjes së ambicieve duhet ta di se njeriu të tepërt në në këtë botë nuk ka. Njëri të parol në këtë botë nuk ka. Njëri të padetyr në këtë botë nuk ka. Pra nuk ka rasti në krijimin ti, e tij, dhe ai duhet ta kuptoj këtë seriozisht, sepse ë ne nuk kemi bartës të njëri tjetrit sa i përket mëkatëve dhe shpërblimeve. Se cili u ala te ziru a ziratun u izra u khra, thëtë Allahu i platëfuqishëm mëkatë i askujt nuk i te kalohet tjetrit. Dhe në këtë rast edhe e mira e askujt nuk mund t'i te kalohet tjetrit. Nëse një njeri ka eh, babajnë fjala vjen të aftë, puntor, të pasur, nuk do të mbështetit në pasurin e ti dhe të eh, mbetit pasiv pastaj për avancimin e vetë vetës, për të sjelë, për të vazhdu sjedin e pasuris. E, në kuadrë të, të kësaj, Allahu përmenë se e fëhasib tëmë enëma khalaknakum abethan o enëkum i lejna latur gjaun, dhe të amenduat ju se ne ju kemi kryuar kotë, dhe nuk do të këthejni të këne, do të mjafton të njerju që pa asë një rëll tjetër në dunja, vetëm të kupton të se nesër ka për të këthyrë të Allahu. Dhe ajo nesër, ajo është e gjatë aja kërkon përgatitje të e, fuqishme dhe shumë serioze në këtë botë, saqë nuk do të ke shtë as një sekond të lirë, mos lasim një ditë e një vet që ta kalon te në kocsi në në në këtë jetë. Pika tjetër që pra ishin 1, të të bëj dua 2, të përkuptoj rolin e ti, 3, të lexoj biografitë e, e njerëzve markant e, në shoqëri. Në kët rast do të bëja uh, apel që njëri më ma markant dihet edhe edhe tek tek të, të tjerë është dëshmuar se është vet profeti ynë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Do të lexohet biografia e tij. Do të lexohet se si ai ishte i i i, i pandanshëm në në në veprim. E, mjafton e, kur Aysha e peythi at sepse ishte i tillë që falej të natën namaz vullnetar nafile dhe sa që këmbët e tija, dhe më thonë, a ishin, a isha i thëtë, e po përse ti falështë të rënatën, a nuk je a i që Allahut ka garantuar se të ka falër ty për gjënatë para prake dhe ato që mund t'i bësh me pas, i dërguar i Allahut e tha fjalin e, e një oftën tha, e fela e kunu abden shekura, e po nëse është kështu gjendja ime pra, atë të mos jem falenderus, da i Allahut, pra, po falim për falenderim, Nëse ai ishte i tillë që tërnatën ose një, një pjesë të madhe të natës e kalonte në namaz, për çan shembullin numer 1 në namazin e Sabatit dhe në pjesë tjera të ditës, ëh si si si i dërguar i Allahut, si udhëhesi i muslimanëve, ëh atëherë duhet të motivohemi nga biografitë e njerëzve të tillë. Po nëse na duket a ky pejgamber ka qenë ëh ne nuk mund të krahasojmë. Atëherë të shikojmë biografitë e shokëve të tij se si vepruan ata, se si ata ndikuan ata dhe gjeneratat e tjera pas tyre, që edhe un edhe ti sot ta themi shahdetin dhe ty garojm për ato vende të quajnë në xhennet në këtë pjesë të botës, në këtë nënqiell, për shkak të angazhimeve që ata patën. Ti, a nuk ia vlen vetëm për fëmijët e tu të angazhosh, t'u aleshadet i mrapa? Andaj për tacin duhet luftuar me këto e ju e përmenda shkurtimisht këtë sepse është i mbleftë të falënderuari kem edhe disa pyetje por tani preferoj të shputem për pak ko me që është këtë the fund i pjesës së parë tek kjo emisioni ne do të rikthehemi në pjesën e dytë tek kjo emisioni padyshim për të lexuar gjitha pyetjet dhe ju do të u përgjigjni gjitha inshallah inshallah të ndëror të rishikues siç që kuptuat ne këtu do të ndajmë për pak çaste por ju mos ndalni kanalin vazhdoni edhe me të të shoqëroheni me emisionin duke kërkuar përgjigjen Muhammad Ašرفu al-Arabi wal-A'jamim Muhammad Qairu man yemshi al-qademi سيد المعروف جامعه صاحب الاحسان والكرم تاجر لله قاطب كان Reamualikum të ndëruar të rishikus, rikëthejemi në pjesën e dyte emisionit duke kërkuar për gjigjen. Hoqin ndëruar për e tja rathës është kjo. Falë namaz, thot, qëtre vite regullisht, por kam mësuar falimnderit qoftë zoti edhe 30 faqën nga Kurani. Një problem është që më shoqëran, thot, se shoqëja ime nuk dhe gjanë të më bashkan gjithet me këta knasit cilë në mpojë për jetoj gjatë lezimit Kuranit realisht njerëz edhe pse janë të afërt njëri me tjetrin besa kalojnë jetën ndoshta sikur rasti konkret në pyetjen tuaj do të kuptohet se njerëzit nuk janë njësoj nga ana shpirtërore e tyre disa janë më të ngritur disa janë më pak të ngritur disa kanë përvojën më të gjatë në ngritjen dhe avancimin e tyre shpirtëror disa kanë përvojën më të shkurtë dhe në këtë rast do të ishte e, e nevojshme që çdo njëjtë ta ketë këtë, këtë parasyshë këtë që e thamë. Unë e kuptoj se ju, ju duket se, se është më katë i madhë që shoqja ju i nuk ju dëgjanë. Mirë po, fillim e shtakeni parasyshë se kjo sprovë që ju e, ose kjo shqetsim që ju ngritni, ka njerëzë që kanë pasë probleme dhe matë më laud, duke filun nga vetë pe nga më bërët e Allahutë. A do të ishte logikshme, kuptoni, e logikshme kur të kuptoni se e gratë pejgamberve e nuk ju përgjigjen në thirrje atyre pejgamberve do dukej ndoshta paksa e, e e pa e pa kapshme mirëpo domthon gruaja nuk i besoi pejgamberit se ishte i dërguar i Allahut siç ishte, si ishte gruaja lutit për shallallahi alayhi salam. ë Po ashtu edhe gruaja e Nuhit alayhi salam e në anën tjetër të kundërt në, në i kishim gruën e faraonit armikut të bërbetur të Musait alayhiselam një pejgamber tjetër prej ulul azmit prej pejgamberëve mënt të quajë ë dhe ishte ajo që Asija pra përqënjeh ë çu përcafoi thirrjen e Musait alayhiselam ndonse jetonte në shtëpinë ta çuaj të krye kriminalit ai i cili e quajte veten zoti i tokës pra ë Këto rraste mund të ndodhin, po ajo që ne kërkohet e, si bashkëshort, në këtë rras burri nda i gruaz vet, por në rraste tjera mund të jetë roli edhe i kundër, që të i punojnë. Pra, nuk është e, dëgjimi Kur'anit i njët, nuk e prijetojnë njët të gjithë njërzit në të njëtë njëtë në njët njët njët kohë. Pra, edhe ty të jëndash disa ditë ose disa vite që të arishë deri në këtë shkallë, Sigurisht edhe bashurtja juaj ka nevojë që të punohet me të dhe të arri edhe ajo në këtë shkollë. Alhamdulillah, pra 3 vite keni përmend që keni filluar me namaz, keni mësuar një gjuzë e gjuzë e të Kur'anit, pra 30 faqe që ju keni përmend. Dhe në këtë rast duhet të punoni, duhet ta ëmbëlsoni Kur'anin së pari edhe me vepër, pastaj e, kur të reflektonë E, mësimi kur anor në veprën të ndër në mënyrë praktike dhe kur të vren bashkërëtja juaj në dë një ndryshim në sjeldje, në edukat, në moral e, në gjithë shka që ka të baj me jetën e përdeqme do të kuptan edhe ajo se kur anëj është di shka i jarzakan shumë pra kur e kuptan këtë do të shprej sigurisht e, interesim mat theksuam për ta dëgjuar Kur'anin dhe do të kalojë ajo edhe tek ibadeti tjetër për që të kërkojmë atje të dëgohet Kur'ani por shkakse vërtet është një kënaqësi shpirtërore që merr ata që që e humbasin rastin mundsinë që në jetën e tyre të kënaqen me dëgjim të Kur'anit dhe lexim të tij. O humi ndëruar pyetja radhës është kjo, është e lejuar të zbulohet ndonjë pjesë e turpshme para mjekut me, me gjeni të kundërt në rast se emit të smur? Po nuk mund të themi se lejohet, sikur që nuk mund të them se ndalohet përsisht. Ëh, esencialisht zbulimi i pjesëve të turshme ose për femrën, domethënë krejt trupi i saj, është vetë para mëskujtë huaj, ëh në esencë është i ndaluar. Po këtu kemi të bëjmë me, me raste specifike, kur ndodh që femra për shkak të nevojës shkon te mjeku ndështë të detirohët të bëjnë do një ndërhyri kirurgjike ose të nëzajshme në këtë asë do të thënim e, eddarur, regullin e, fetar që është në jurisprudensin islame e daruratu të bi hulmahdhurat se gjërat e domës dëshme i lejojnë gjërat e ndaluara mirë po këtë domës dëshmerin duhet kuptuar drejtë dhe nuk duhet të jemi Të e të lehtë në përcaktimin e domosdoshmërisë. Në esencë, nëse për atë nevojë që keni për skuqet e mjeku, ë ka specialist ë tjetër që është i gjinisë femërore. Në në start nuk lejohet të shkohta ai mjek. Nëse për atë ndërhyrje kirurgjike, kemi specialistë femër që mund ta kryejë nuk do të lejohet të shkojë tek mashkulli. Dhe në atë rast do të ishte haram. Po në mungesë të mashkullit të femrës mjeke specialiste dhe nevoja është e pashmangshme që të ndërhyet në për për ta përmirësuar gjendjen shëndetësore të, të këtij pacient të kësaj paciente, atëherë dhe të lejohej, për dhe të lejohej në atë masë sa është e domës dëshme. Për shemblë, nësë ajo ka thyrë këmbën. Dhe thyrëja këmbës nënkuptan se ajo du të zbuloj këmbën deri të këgjuni, nuk dhe të lejohej që të zbuloj këmbën ma teper. Ajo parës e të hynë operacijan, duhet të apeloj të ekipa mjekësore, që unë i kam këto regullo dhe edhe atëherë kur unë jam e, e mpirë, duhet të, të keni kujdes që të mos më izboloni pjesë të tëra të trupit, por shkakse vetëm kjo pjesë lejohet e jo pjesë të tëra. Në këtë shembull që mora vlen për çdo gjymtyr tjetër të trupit. Pra, nëse nuk kemi specialistë femër, detyrohemi të shkojmë tek mashkulli, atëherë mashkullit i lejohet që ta shoh atë pjesë të atë gjymtyr të smur të femrës, mirë po nuk lejohet diçka më tepër. Është darur të rregulli tjetër është tu kadderu bi qadriha a thar domosdoshmëria përcaktohet me nevojën e saj Allahu e përmbledh polej pyetjen në radhës deshat ju pyet sot në lidhje me kamatin nëse për shembull kam nevojë për para dhës me ja paskush a kam të drejtën thotë të marr në bank çka do thotë nëse unë marr në kamat parafortsisht do të ishte përgjigje njëjtë me atë paraprake do thonim esencialisht kamata është haram dhe nuk di se çka do t'i thuhet në këtë rast nevojë a lejohet apo nuk lejohet ë të merret ajo kamat. Përgjithsisht, përgjithsisht ne themi se nuk ka situatë që do të lejohej të hyet ë në kredi me kamat, domethënë, nuk do të lejohej. Ësht ajo çu çarkullon se ndoshta ka nevojëa që jënë të pashmangshme në jetën e njëriut si ndërtimi i shtëpis e tjera që disa djetarë kanë, kanë lejuar pra kanë konsideruar se ajo është, është një mas e mjaftushme për ta zbutur do më thonë këtë ndalesë marjën e kamatës natyresht nëse nuk gjenë mundës i tjera alternative që do të ishin halal si kur marja e huas një me gjithatet themi se nuk është fetfa shumë më pështetur përveç nëse kjo qashtje lidhët drejt për drejt me ushim. E që nuk e besoj për kunder varfrisë lartë, pas taj përqindjes së varfrisë skashme në vendin tonë, nuk e besoj që ka rritë puna dhe në atë masa që dikush dhe të rrotë të hynë në kredit për shkak të ushimit. Nuk e besoj. Si qeresht e themi, për shkak se egzistojnë qendrat sociale në përshdo komunë, pas taj që pas taj organizatora, shoqata të ndryshme humanitare dhe njerëz bamirës të, të ndryshëm që këto raste me këtë natyrë të veçantë do të do të paisnin me nevojat e tyre të ushqimit. Po në rast se në një shoqëri në mënyrë hipotetike po e them, në një shoqëri kjo mund të ndajë ndoshta në vendet përndimore, ë në për një arsye apo tjetër një person ka mbet pa mundësi të ushtimit dhe nuk gjenë njëri se i solidarizot me te atër lejohët që të marr kredi për atë ma sa aj do të ti mjërton të që të mos vdes nga uria. Do të thonim këtë jo për shështrit për endimorë për ti denigru lera të tyre Përkundër asaj ata në aspektin e organizimit jetës sociale në nivel shtetësh janë më mirë se se se në edhe në së shum vende islame ndoshta, mirë po përka solidariteti domethën i popullit në mënyrë të ndërsjellë natyrisht se të vendet e tjera është gjendje më e mirë. Pra, nëse është çështja e ushqimit do të do të do ta zgjasim bisedën, nëse janë çështje të tjera nuk do të lejohet që të hyhet në kredi e Mekame. Alla ju shpërblet ho gjëndruar para përmbylljes së emisionit, unë do ta lexoj edhe pyetjen e fundit, e cila është shumë e shkurtër, por do e konsideroj shumë e rëndësishme. Një trishikues ju pyet kështu, thotë, pse namazën nuk më qetëson? Pyetje e shkurtër që kërkon përgjigje të gjatë. Për shkak se e vërtet Islami në përgjigje është art për ta qetësuar njeriu, për ta sjellë një program për të si nga aspekti shpirtëror, po ashtu edhe nga aspekti praktik i jetës e ti të përdeqme në të gjitha poret e jetës i cili vërtet cil kënërsi, qëtësi e, të kë besimtari. E, namazi është pjesa kulmore që njeri ju besimtari mund të arri kënërsin e vetë. Mirë po, duhet kuptuar se namazi e ka shpirtin e vetë që po që së është shpirt i zbet, dhëtë vërejhe ajo kënarsinë në namaz më vështirë. Për këtë arsujë në gjejmë për e fjalëve të, të të parve që njëheshin me i badet, kur kanë thonë se 14 vjetë jam falur dhe nuk kisha ndirë kënarsin e namazit tek pas 14 viteve ndoshta diku i duket të eksagjeruar kjo fjalë, kjo shprehje. Mirëpo, sidomos në shëshrin ku ne jetojmë sot, është vështirë që qetësinë e proklamuar të namazit ta xejmë lehtë në jetën në mënyrën se si jetojmë, të mbushur me mëkate, nëse jo ne të përziher në ato mëkate, atëherë mjafton që i shohim dhe i përsjellim ditë për ditë. Është vështirë që gjendjen tonë ë shpirtërore ta ngrisim deri në atë nivel kur këto mëkate janë prezente ë sa vërtet të, të shijohej e mira namazit. Qetësia, kënaësia namazit. Për këtë duhet punohet në mënyrë më të intensifikuar. Dhe kur njeriu ankohet për pakënaqësinë ose për mos ndryshimin që e sjell namazi, atër, a i është anku përve dë vetën. Jo se namazi i ka fajet, jo se fjalt e Allahut dhe lavdrimet e pegamberit për namazin janë të kota, absolutisht, ma dhja të janë dëshmuar me praktik, ma dhja dhe në vendin ton, në mënyrë të përdiqme, mund të i shohim se namazi vërtet, inës salatet tenha anil fahsha i wal munkar, se namazi në dalon nga e, imoraliteti dhe punët tjera të liga. E, shpesher dikush has në mos pajtim të aqvuj, dhe të si e, unë një shumë njërë që falen, ndërka që të njëtën kohë ata veprojnë dhe veprat tjera të liga. E, do t'i përgjishë në shumë se nëse ata njërës duke falë në amazin bëjnë ato veprat të liga, qka jamër mendja pot mos i këshin farë fale, po të mos e këshin falë, fare namazin ve pra të tyre të liga do të ishin edhe më të mëla dhe më të shumë ta andaj namazin nëse nëse nuk ke arrit ti në atë shkall që të ndaloj prej gjithdo të keqes jam i sigur që arrin që të reduktojt këshinjat si në sasi si e, pastaj në numrin e, e tyre pra të ka dikush një të keqe një një vest të lig nuk mund të luftoj Në mirë për një vështirë prej kur fillon me të fal namazin filloi ta po e marr shembu dikush thotë un prej kur kam filluar ta fal namazin nuk e pi alkoolin mirë por nuk ka arrit por shume ta luftoi pirjen e duhanit ë që në fakt namazi ka sjell një e, e, ka reflektuo pozitivisht te ky person megjithatë thash edhe një herë nëse vrejhet se namazi nuk nuk ndikon shumë ë në personin atëre personi ankohet për vetveten e cë jo se ushtur pajtë ankohet po ne sikur pyetësit do besoj e, në sinqeritetin e tij se kjo nuk është një një një çështje lavdruar që të përmendet po edhe një të anko nuk duhet kuptuar të si, kuptohet si një emet te cilin nuk bën të shfashë dhe të pyesë se si, cilat janë zgjidhjet ne do t'i preferonim atij që paraprakisht ta kuptonë se namazi është çelësi i jetës tinë në këtë botë na hiret. Pra, është pyetja e parë se Allahu xhallaxjalaluhu do t'i ja drejtojë robit në ditën e gjykimit. Kur e kupton kët në mënyrë të drejtë, sigurisht se çasja e ati ndaj falës namaz do të ndryshonte në mënyrë të sinqertë. Ëh, pastaj do ta ëh le ta kupton se namazi ka përmbajtje. Nuk është vetëm një ëh grumbull veprimesh, ëh çështë popullin gjurën vet me me me ra mu qun namaz dhe kjo kjo është gjithçka për rukuja dhe sejdja jo namazi për botë për veprat dhe fjalëve ato fjalën leximi kuranit dhe madhrimet te sbihat që bëhen në për ruku dhe sejde atyre duhet ju diet kuptimin sikur që Allahu në hadithin kutsi që transmeton pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur thot kur th robi le zona jetin e e par ose te dy te sures al-fatiha alhamdulillahi rabbil alamin that Allah meleqvet te ti domthon mburret me at that hamidani abdi that pomfandaron mu robim kur robi that arrahmanirrahim i gjithmshirshmi mshir ploti ayeti n vius te sures al-fatiha Allah that mejdani abdi that robim po po mi jep atribute, do më thonë, po, po, po mi lerson atributet e mija. E, kur thot, malik jo mi din, së ndu si dite së shpërblimit, thot, eth na aleja abdi, thot Allahu, robi jem po ngrit e, famen time, faktikisht, po më lavdron. E, e tjera dërin fund të këti hadithi, kur njeri ju pra është i vëment shumë, dhe i vëndishëm se shka po thot, dhe shka Allahu pas thënjeve tjere po ju thot me lajkeve, që i ka rrëdhë vetës për fëthënjët e tua në namaz, atërë përqëndrimi do të ishte ma seriaz. Për këtë arsujën e, ne do të sugërëmin që, jo të gjithë edhim arabishtën, do të sugërëmin që e, fjalit, surët, ajetet, lutjet që thuhën në namaz, në gjuhën arabe, e le t'ja di kuptimin në gjuhën shqipe, le të mësoj domthon më edhe kuptimin e tyre në gjuhën shqipe me këputjet pra ajet në ajet se çfarë çfarë do të thotë dhe të konsiderohet sa më tepër, e do të garantohet jo prej meje, po prej hadithave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam do të garantohet knësia e namazit, e cila e, vazhdimisht sjell thënësin tjetër, por këtë arsye njerëz që e kanë arrit kët nuk mjaftohen vetë me faljen e farzëve, po ata shtojnë samë të e për edhe namazet e tjera na fili për shkak të e, favoreve që i siel namazi dhe për shkak të knarësis që ndijen muslimani i sinjerët i mirëfilt në faljen namazet. Hoj gjendëruar, në amër të tëri shikuësve, unë ju falim ndroj që ishit me safiri këti e misjone. Falinderit edhe për juve dhe për gjithë shikuës të ujë për shëndetje. Nërsa juve t Ju oroifat, shëndet dhe harmoni. Ne do të takohemi bashkë në javën që do të vijë. Deri ather ju lënë për kujdeset e Allahut, bashkë miru takofshim. As-salamu alaykum. <tër>